Păi i de toate păcatele oamenilor, fiindcă ei le-au lucrat și le-au semănat. Ascultă rugăciunile mucenicilor ale cuvioșilor tăi care, sub jertfelnic, au stat și te-au rugat. Ei dreptate au cerut să le faci neîntârzia. Seamănă în demoni frica, spaima și groaza. judecă și curățe pământul de răutățile lor. Păi din sufletele noastre îngeri ai împărăției, pune arhanghel de pază la bisericile tale, îmbracă-ne cu puterea celui preanalt, pune-i pe fugă pe toți demonii din fața noastră, leagă-l pe satan, lanțurile neputinței ei, toată puterea lui asupra oamenilor, alungă-i pe demoni de pe pământ și din văzduc, scoate fulgeri din inimile noastre zdrobite că să dispară toate cursele diavolești, alungă toate sinagogile sataniei pe toți slujitorii lui, alungă pe anticrist și pe toții lui, întoarce asupra lui toate armele lor, potrăvește-i cu o travă lor de șerpi și de scorpii, păi praf și pulbere sub picioarele tale ca să împlinească cuvântul Tatălui Celesc. Șez la dreapta mea până ce voi pune pe toți dușmanii tăi sub picioarele tale